Bueno doncs pues, moltes gràcies, Catalina, per haver llegit Xenogènesis i <ríe> gràcies, a Anabel, per estar aquí amb nosaltres. Anabel. Hola. <ríe> Molt bé. Bueno, uh, faré una petita introducció de qui és l'Anabel. Bé, bueno, ara mateix estàs a Corunya, Galícia, cert? Sí, sí, sí. O sigui, estem fent connexió Mallorca uh, a Corunya. Doncs pues, bé, en Anabel eh, per jo és una gran il·lustradora eh, i autora de còmics, eh, que va néixer a Eivissa. I bé, bueno, eh, així resumint, que jo sé que Anabel dibuixes un munt, però bé, bueno, puc citar que eh, va editar El cristal de lo impossible eh, de Haviland, després també ha participat al fancine Nimio, Uh, ha col·laborat la uh, publicació Paranoiland, editada per Underbrain, per Underbrain Books i La Cúpula. I uh, tens dos... Um, bueno, aquests dos uh, llibres han estat premiats al Salón del Còmic uh, com a millor fancine. I uh, bueno, també has participat a Teen Wolf, a uh, fancine de fosfatina, uh, Adopta i no abandones, que és un fancine en benefici dels animals necessitats. I, uh, bueno, Encuentros cercanos va ser la teva primera novel·la gràfica llarga, cert? El 2017? Sí, sí, sí, exactament. Va ser el meu primer còmic llarg, sí, sí. Vale, i després, que, que també està editat a França, no? És a dir, també està en francès? Sí, uh, això es va publicar com a finals de 2017 i després a dos, 2018, fou? No. Sí. no, no, a 2009 a 2009 es va publicar a, a França en francès. Que guai, no? I després, and... I després, això de fet és, té molta vora amb, amb la meva connexió amb Eivissa, perquè uh -huh. o sigui, jo vaig néixer i viure a Eivissa i vaig viure fins als de 8, després ja me'n vaig anar estudiant com quasi tothom a les illes uh, i sí. Eh, eh, aquest còmic, la traducció està financiada per a l'Institut d'Estudis eh, vale. vale, de Pariàrics. Sí, sí. Ah, que bé. I també era el segon còmic, que es va editar a França a <ríe> 2020 i va ser la darrera vegada que vaig anar una fira de còmic, però que després ja... ja de Quina fila era? D'en Golem. Va ah, ser claro. en què jo estava allà. Mm -hmm. vale, sí, sí. Si vols després xerrem una mica d'en Golem, jo ara voldria acabar simplement que l'obra llarga, la segona obra llarga, que es diu No mires atràs, també editada per la cúpula, que ara mateix la tinc a les meves mans, que me la vaig autorregalar per Nadal. Eh, eh, podem xerrar una mica, sobretot, de, si vols, d'aquest últim llibre teu. I, bueno, eh, amb, amb el, amb el d'Encuentros cercanos i el de No mires atrás tenen una trama així misteriosa lligada a lo paranormal, lleiendes urbanes... I, bueno, si vols explicar-nos una mica la comparació d'aquestes obres i que, eh, en què et vas eh, inspirar, perquè també... Eh, Bé, bueno, sé que t'agraden molt els videojocs i crec que, que també està influenciat. Eh, Bé, bueno, a veure, els dos còmics eh, eh, tenen en comú que traten les temàtiques comúment paranormals com insertades dins un costumbrisme o mi, millor dit, el que jo entenc com a costumbrisme. Eh, de totes maneres, eh, en quantos cercanos, Uh, té com un, un caire més clàssic, uh, tant com està plantejat com a sa temàtica, no? Perquè, perquè trata uh, sobretot de, de la fenomeno fenomenologia ovni. I uh, no mires atràs, esta, sa aproximació és com, com si, com que o sigui, jo volia inventar-me un creepypasta i i com construir una història envoltada d'això, d'aquest creepypasta. Claro, pues sí, és es que a més, bueno, precisament com la, la lectura que estem fent dos dies a la setmana, bueno, que està fent la Catalina de Xenogenesis, que és un llibre de, de l'Octàvia i Butler, clar, també tracta de ciencia ficció, no? llavors és com que casualment doncs pues estem, aquestes setmanes, en, en gènere així, ciencia ficció, fantasía... I, I, bueno, uh, tu, Annabel, uh, potser utilitzes a, aquests gèneres perquè et donen una confiança de més llibertat creativa? Perquè a mi, per exemple, de vegades em, em passa. Sí. Sí, sí. O sigui... Uh, jo és que no sabria com escribir dins d'una història que siga com totalment realista i ser, o sigui, ja que, ja que estic fent ficció, m'agrada la idea de, de, de formar una mica aquesta, fic... aquesta realitat, no?, fictícia, per, per tal d'explicar de, millor els temes que jo vull explicar. Claro, sí, sí, és es que és això, no? Uh... Pots generar uns mons imaginaris que, clar, que el, les obres més uh, realistes, pues, clar, evidentment, no, no t'ho donen, no? I, i bueno, eh, també volia comparar que el, el teu primer llarg era a tinta, és a dir, impresa en blanc i negre, no? i aquest segon no mires a atràs de color, cert? Sí, sí, sí, sí. El primer, a més, està dibuixat amb um, plomilla que la veritat és que no sé per què va triar la plomilla com, com a eina per a aquest còmic tenjat perquè no havia, no la no sabia fer servir bé, però, bueno, eh, em va, va ser prou... va resultar eh, molt difícil, però, bueno, jo què sé, vaig aprendre, però vas terminar com farta de la plomilla i, i és el segon, uh, no mires a traç, està dibuixat tot amb bolígraf. Uh, I després ja uh, els colors digital. Ah, que guai, que guai. Sí, és que m'agrada molt el, el teu traç que tens així molt orgànic, no? Com que tens la, la teva línia, jo crec, bastant definida, que supos que és normal en autores pues, que al llarg del temps, pues, això de, de dibuixar a dibuixar, pues, acabes tenint un estil. També crec que està guai al marge de, de poder experimentar, no? De, pues, ara proves un tipus d'il·lustració, després un altre. I ja que estem xerrant d'això, eh, quines tècniques de dibuix t'agraden més? O si vols comparar quan ho fas a mà, quins... Uh, pues no sé, ja pisos o tintes utilitzes i, i, com, i si ho fas a l'ordinador, bueno, això, com et sents? Uh, bueno, de fet, eh, i he dibuixat moltíssim en bolígraf eh, en aquests darrers anys, després de terminar d'estudiar i tal, eh, i fa servir com bolígrafs supernormals de tinta, en plan, el Pilot GT4 és com el millor. <laughs> Eh, però ara mateix m'estic pensant una altra vegada. Eh, o sigui, ja he dibuixat dos còmics perquè el que estic fent ara també està dibuixat amb moligres i ara m'estic s'hi i estic eh, eh, practicant eh altra vegada altre galantes plumillas perquè de la és lo que més m'agrada. Pot ser que que m'agrada molt eh Gigi manga i mm, no sé, és com que sempre vull tornar aquest Tràs, que és com supernet, però allà semblat sembla superdifícil de fer. Claro, claro, sí, sí. A més, crec que tens molt de talent per, diguéssim, el, el tema de narrar, no? Perquè un còmic, doncs pues, clar, eh, qui estigui familiaritzada amb els còmics, Clara ara estic mirant el de no atrás i, doncs, pues, tens unes vinyetes així, doncs pues, més o menys de, de mateixos tamanys, no?, per, per narrar, després pues, tens una pàgina de, de només tres apaisades, Després, pues, clar, per enfatitzar pues, què és el que està passant no? dramàticament a nivell del guió, tens unes pàgines aquí xulíssimes del, del fantasma aquest, eh, només a una pàgina. I bé, bueno, eh, eh, si ens vols explicar això, de, vas fent les trames segons dibuixes... Ai, les trames, ai, jo com no faig còmic, si utilitzem alguna, paraula... La de contexto, me perdonais. Vull dir, la, això, com fas el, el ritme de les vinyetes? I, i bueno, ja que estamos, que si vols explicar de què va, no mires atrás i, i com va ser fer-ho i això? Doncs, uh, bueno, per lo primer, uh, o sigui, sea, uh, sí que és veritat que jo, uh, o sigui, sea, el més important que trobo en fer un còmic és que la narrativa tinga com una cohesió. Vull dir, eh, sí que no m'agrada, per exemple, allò, eh, obrir un còmic eh, i veure que té, per exemple, moltes vinyetes per pàgina i molt de text. Eh, que no és que sigui una cosa dolenta o, o, o que no estigui bé, però, per exemple, és una característica que està com més associada a el que sentem per còmic uh, no sé uh, bebè, no? còmic francès sí. o, o inclús potser occidental en general. Eh, però això no és perquè siga pitjor, és perquè jo estic molt acostumada a llegir i manga i m'agrada molt quan hishistòria té una fluidesa. Que, que respon a que se, se fan servir, per exemple, moltes vinyetes quan s'ha d'explicar una cosa, però mm, n'hi ha, per exemple, un parell de vinyetes per pàgina o fins i tot una, o un splash page, page o que siga per quan hi ha molta acció. I com que no n'hi no ha restricció de pàgines. I jo, eh, o sigui, m'agradaria més a, aproximar-me a, a aquest tipus de narrativa. Claro, sí, Allà... sí, jo crec que, que perdona que t'interrompi, que precisament els mangas, els bons mangas, el que estan caracteritzats és el que expliques, no? I clar, són una passada, o sigui que molen les teves influències. I, bueno, continua, continua. I, i això, per tant, eh, és veritat que quan... Sempre he trigat a intentar escriure com eh, totes que eh, hi heu, Uh, en plan d'escomic, eh, sencer, però mai ho he aconseguit. Sempre he començat a dibuixar i, i ja veurem, no? Però sí que és veritat que, com a mínim, eh, està bé tindre com sa storyboard. Sa storyboard seria com dibuixar les pàgines en petites. I després escriure els diàlegs o els quals de text o el que sigui al costat per com funcionen les pàgines, i també és, és molt important tindre això dibuixat. Vull dir, les pàgines que, van, que són, per exemple, la part i l'impart, que doncs, tenen a plegades, tu les tens que veure plega, eh, o sigui, juntes perquè, si no, no, no saps com funcionen. Claro. I després ja, doncs, eh, faig els llàpics ja i després a tinta i després eh, el color, és molt llarg, feré un còmic, en veritat. Sobretot el que estic fent ara, uh, però bueno. Molt correcte. Estàs fent un altre llarg, ara. Sí, o sigui, ara estic fent el més llarg que he fet fins ara, perquè, no mires, atràs són 100, 120 pàgines, crec, o 108, no me'n recordo. I aquest que estic fent són... 124. Uh, Ah, doncs aquest és 170. Ah, que guai. I, i a veure, explica'ns de què va No mires atràs. Ah, eh, bé, bueno, sí. Eh, no mires atràs eh, és, mm, és història eh, d'una noia que comença a veure un, una mena de paranormal que no entén molt bé perquè el veu, però mm, troba que el veu quan, quan diguem, està presenciant algun tipus de conflicte al seu voltant i eh, bueno, l'història és com ella i els seus amics com, com investiguen història d'aquest ser i què és. Guai, sí. Eh, perdoneu, esteu escoltant un, un moix meu de fons? Eh, no, no? M'ha semblat, semblat escoltar Sí, però... Vale, vale, però ara ja no, no? No, ara ja no. Vale, vale, són la... los gajes de l'oficio. Vale, pues sí, pues, um, abans estava comentant en privat amb la l'Anabel el, el fet aquest no, del, del que... costumisme que, de, del teu còmic, no? com està influenciat, pues, jo crec, per mogudes entre adolescents, per contingut així com obscur, no?, de, de, de les històries aquestes que se poden trobar a internet, i crec que, que està molt guai com, com un tribut també de pues, la lluvia, diguéssim, no sé, l'etapa adolescent de la generació millenial, no?, com, per exemple, abans d'Internet internet havia molta menys informació i molt menys contingut, no? Ara és infinit però abans és com que pues, havia moltes menys webs tal que mai arribaves a veure-les totes no? però clar, jo crec que com havia menys contingut i tal, pues, per exemple, la, la, molta gent uh, xerrava per foros tot era més lliure no? i veig com una mica pues, la, la teva influència en aquest llibre mm. i sí. vols afegir alguna sobre això? No, que també passava no? que com que tot era semblava com nou era molt fàcil eh, Super sí, supernuevo, ja, diguem, exacto, sí. Eh, trobar-te enganyats per qualsevol cosa ah, sí, sí sí, Però, sí, sí, sí. Eh, faig I... una interrupció digues, així, digues que estic escoltant tot això i m'encanta estic mirant també a la vegada tots els teus dibuixos i tal, i estic al·lucinada també que et fessis eh, així plomilla i que te quedes tot tan nat sense... <ríe> és flipant que... Ostres, però jo no trobo, jo no trobo que si el dibuix eh, molt net. No? Va, va. No. Però bueno, està, està guai. Sí, sí, sí. vull dir, és, penso... és com que no, és... Ostres, no, que, que no veig cap gota ja, com <ríe> fent ja. No, però que m'està agradant molt tot el que veig i, i i no sé, i també tenia preguntes així un poc més personals que, que bé, suposo que no... Que Marta està, també, Pregunta, pregunta! Que, dispara! No, clar, com... als inicis, no?, doncs pues sempre aquesta cosa de, no sé, que tenies, una àvia que dibuixava? Una amiga? D'on t'ha fet tota uh, la part aquesta de començar a dibuixar um, i contar històries? Doncs... Uh, o sigui, ja, jo uh, sempre he dibuixat des de petita, però com una cosa que m'agradava fer i prou i, de fet, sempre ha sigut més d'escriure històries que dibuixar. Uh -huh. uh, o sigui, em presentava els concursos d'aquestes des instituts, de fer relats per Sant Jordi i tot això. Sí. I, i guanyava alguna cosa, però... Uh, Bé, bueno, com que m'agrada dibuixar, no sé, al final vaig acabar estudiant Belles arts a València uh -huh. i allà, al uh, tercer curs... Uh -huh. uh, mm, vaig conèixer eh, a ser gent que estava amb, en el grup del còmic de la facultat uh -huh. i va ser una mica com, com em vaig entregar, integrar amb això dels còmic i després ja vam començar a fer Nimio, i... que és un fancine que ja eh, fèiem tots eh, junts i no sé Sí. I també tens una cosa, que és títol de no mires atrás,, no sé però a Mallorquia hi ha aquesta uh, aquests contes, no? Sempre que és com a, uh, te donen una lliçó, no? Aquests contes de lliçons, que és com a, va, tu t'ho vas allà, has de fer anar-te's bodells, has de tornar i has de tirar, no sé què dins un poal, després t'has de dir a sa, a sa jaia que és guapa bé, tal, i després mai miris enrere, no? I clar, quan vaig veure el títol, no mires atrás clar, en castellà, ho vaig pensar com que sent Baleà, doncs vaig dir, no sé si té res a veure, no? Però... Res, completament res, perquè a més, o sigui, es, es, nota, es nota moltíssim, jo crec, però els meus pares no són d'Ebissa, ah. són de Huelva. Vull dir, jo, jo parlo català de, de les, les escoles i institut. Uh -huh. No, ho deia també per... Ser, bueno, per... Pues, aquesta cosa d'impregnar-se no? d'un lloc on vius, no? que a vegades és com les pues, rondalles mallorquines no? que tenen aquesta cosa de no te giris mai enrere, no? I dir, bueno, no sé... <ríe> és que, clar, és la, prima... és la primera vegada que us hem, però està guai. Ah, sí? Si val, val. Doncs <ríe> pues mira, no sé, com que, bueno, no, no sé, ho he de tenir tan ficat que ja era com el primer que he pensat. He dit, ostres, no? Que fort! I, i, bueno, no sé, I també m'afascinen els colors eh? de, de tots els dibuixos i, tal, i molta de naturalesa que això també és molt inquietant. La naturalesa és molt inquietant també en els teus dibuixos. No? Així com que... Sí, o sigui, com... Eh, bueno, uh -huh. La naturalesa és una mica com, eh, és com una broma potser entre dibuixants que si dibuixes si ho, si plantes és molt difícil que que es dibuix eh, sigui com que s'omplica la veu. Truquitos. Sí. Exacte. Truquitos hacker. Sí, sí, no. sí els colors són una passada. I, bé, bueno, vols demanar-li alguna cosa més, Catalina? No, no, jo estic... Eh, ara estava cercant de comprar el llibre. Ah, vale, pues vale. Momento promoción. Eh, els seus còmics es poden comprar a la web mateixa de La Cúpula, cert? Sí, sí, sí, sí exacte. I si ho demanau, eh, vàrem fer com unes postals Eh, uh -huh. en plan convertant -en, en foli, no? però si demanau a la eh, web quan, quan es compra, eh, poden, o sigui, poden incloure els seus postals, un dels seus postals ah, es que s'aporta de no mirar els altres. Però teniu és que demanar, això sí. Ah, doncs pues ja ho sabeu. I jo el teu el vaig comprar a Gotham Comics, no sé ah. si saps quina tenda és, a Palma. Doncs no, però vale, o sigui, bueno, sí, sí de, vull dir, d'escoltar-la de, de sí, però que mai exacte. està. Però és això, uh, podeu anar a www.lacúpula.com i allà podeu comprar els llibres de l'Anabel i els que ha participat. I també pues, a les llibreries així molt sí, bones. A, o sigui, a, qualsevol, a qualsevol llibreria mm. uh, ho podem demanar, si no el tenim. Sí, exacte. I també de fanzines, eh, ara mateix uh, vas participar en el la... Juego de Vídeo, vídeo de Juego? No, sí, això es va que... un pas d'ine que va organitzar el Lluís, el Lluís, però aquest està desaparegut ja. Ah, doncs pues, en mi casa tinc unes quantes còpies. Això ho sé jo. Per motius, per altres eh, motius. Exacte. Però, doncs pues, sí, està molt guai. I, i també eh, jo vaig convidar-la a participar en un fanzine que es diu Adopta i no abandones, que és en benefici dels animalets, o sigui que aquest també el venem. Si voleu després a Instagram puc penjar tot això. I a vera, perquè la veritat és que la l'Anabella fa coses superguais. I abans de que se m'oblidi, eh, ens, ens pot explicar una mica com va anar eh, a Angolem, És a dir, perquè què va ser? Una convocatòria, una beca? Vas, quin, quin còmic vas crear allà? I, I que et va pillar també enmig de la pandèmia, no? I a més també vas anar a la fira en si, no? D'en Sí, és sí. sí, ja... El eh, bueno, eh, que volem és una, una beca, que la beca és la residència, eh, que, que es fa, fa la mesó eh, de en col·laboració amb Acció Cultural. Eh, i jo, ja me, jo ja vaig presentar un projecte, o sigui, aquest era el segon any que presentava projecte, o pot ser el tercer. No sé, però bé, bueno, que és important insistir sempre en aquestes coses. Eh, i... O sigui, perdona, que, que no era el primer cop que et presentaves? Que... Exacte, exacte. Jo vaig triar d'anar-hi ja un any o, o dos, potser. I, bueno, et vas presentar, vas... No, no, no et van agafar, però però l'any passat sí. Exacte, exacte. Doncs pues vinga, xiques, I... insistit, assaco, aconseguit vostres metes... Sí, no, a veure, és important perquè a les esbeques potser és des desmoralitzant quan no surts o el que siga, però, jo, que sempre són coses que es presenta molta gent i només n'hi ha una plaça, és, que... és important, d'acord. Vale. Mm. Eh, sí. I això, em vaig presentar amb aquest projecte que he estat fins ara, que um, és un còmic que com... totalment eh, és, eh, no té res a veure amb els que he fet fins ara. Com es eh... diu, perdona? No, no, o sigui, sea, no, no té nom, encara. Ah, eh, però no l'has no tret res... encara, no? No, no, no. no. Eh, té que sortir a finals d'aquests tant. Però és el que has mencionat abans, que estàs fent, de 170 sí. pàgines? Sí, ah, exacte. Vale. Exacte, vale, vale, okay. I que no té res a amb els que he convidat fins ara. Eh, està més centrat eh, en un món de fantasia però també n'hi ha Aliens és una mica, aquestes coses que m'agraven una altra vegada I, i vaig començar la residència a a eh, decembre de 2019 i a febrer de 2020 eh, fou el festival Angolam, com cada any i després a març eh, doncs ens van confinar i eh, des de març I tu estava... estaves en Golem sí, sí, confinada des de... Exacte, des de març està... Hasta... Di, dibujando todo trapo No, no realment perquè o, o siga la motivació d'aquesta residència no és eh, viure en Golem és eh, Digem, eh, o sigui, viure en golem, però anar a l'estudi de la mesó de hotel perquè n'hi ha moltíssims eh, residents allà que també eh, van amb beques i, i sí. coses eh, de tot el món. Idò vaig conèixer un món de gent eh, amb aquests tres mesos que ja vaig poder anar, que després eh, ja com que mos faran dir que havien que treballar des, de, des del pis que ens donen per viure uh, fos com una mica bajona. Claro, um, perquè no podíeu sortir de casa, no? Bueno, sí, uh, es podia sortir uh, um, bueno, amb, un, amb, una, com amb un certificat per anar a comprar i aquestes coses, però bueno, confinament. No podíem tornar a la Amazon. O sigui, sea, a l'estudi. Bueno. I ja se ho fou la resta de la residència. <ríe> bueno, i en total, què vas a estar? 6 mesos? 6 mesos més un mes, perquè com que havien cancel·lat tots els vols, era superdifícil sortir d'Angolem a més. En Angolem és força difícil i des de Colonia ja flipes. <ríe> claro. <ríe> perquè tens que passar sempre per matí i... Sí. No ho eh, sé, molt extra o sigui, al final, varem... perquè per casualitat, no me vaig quedar eh, atrapada ja eh, tota sola, perquè el meu boix eh, va anar, o sigui, pou eh, coincidència que estava un mes a les residències i es va quedar atrapat allà, també, als mateixos ja. pis. Ostres, pues quina sort! I, i, I també es va quedar quatre mesos allà. Claro. I, i això, eh van tornar, van tindre que que anar a fins a París, des de París, un, un avió fins eh, a Madrid. Després van tenir que fer la nit a Barajas. Buah, no sé. Movidote. Sí. Y sí. <ríe> clar, i ara per exemple, perquè sé que vas fer unas Presentacions de No mires atràs? Però clar, um, tens previstes presentacions ara de No mires atràs? O eh, perquè, cap, és... Tot això? O sigui, de la... no, no mires atràs es va publicar en novembre, no, en octubre, no me recordo. En novembre, novembre. Es va publicar en novembre i, I varen fer una presentació així a l'ITA, Novembre de 2019. Eh, sí, exacte. Eh, sí. Es va fer una presentació sí, a l'ITA, que és la tenda còmica de la que vaig sempre, a, Colu a Colunya, sí. i superguai. I després, eh, res, o sigui, ho vaig firmar a Safira d'Angolan, perquè també es va presentar allà en francès, sí. i ja està, no he fer més presentacions i en teoria Uh, en dezembro, ¿a qué tal?, en dezembro de 2020, uh, sí. si haguera pasado el saludo del COVID de Zaragoza, uh, claro. yo, era, yo era invitada. Tú eras pero... una de las estrellas y el COVID no te ha dejado. Exacto. <ríe> Tan como estrella, ¿no? Pero bueno, que sí que se bueno. va cancelar y, y todo. Vaya. Tot pero bueno. Bueno. Bé, bueno, bé, bueno. i ara ja que xerrem de fires, eh, a... sí, crec que va ser el... ja havia sentit molt xerrar de tu, però crec que en persona et vaig conèixer al Saló del Còmic de Barcelona, no sí. sé si farà dos anys o tres o por ahí... Fa un 2019, crec... Ah, 2009, doncs pues mira, i és mm -hmm. es que amb el virus ha sigut tot com un laxos d'atrapació temporal màxima. Sí. Bé, bueno, i tu estaves a un estant de, bé, bueno, això, de, de només il·lustradores, si ens vols xerrar del que és un col·lectiu, o sigui, com esteu organitzades, o si és alguna només del Saló del Còmic, eh, sí. que això d'il·lustradores, autores, dones. O sigui, el col·lectiu d'autores de Còmic, és, o sigui, jo no, estic, que jo no estic ni organitzant res, ni, ni sóc com una persona molt activa al Sudú, però sí que és veritat que sempre que és el Saló de Còmic de Barcelona, eh, de Fi Còmic, eh, triem de, de tenir un lloc allà eh, que sobretot funciona com a visibilització per, per a la i Clar. sempre, sempre triem d'anar-hi. Vaja, crec que, crec que he anat com 3 anys um, amb altres autores, amb eh, Noia Tanmarit, eh, Suïla Vicente, Marina Vidal, Maria Ponce, etc. Molt guai, molt guai. Clar, o sigui, que a més imagino que eh, podeu repartir els costos o, o és una cosa que vos ofereix alguna ajuda subvenció, o subvenció al saló? o una cosa que es subvenciona amb, amb els mateix col·lectiu. Ah, molt bé. Mm. Sí, hay que sacarse les castanyes del fuego. Sí, sí, sí. Sí, però és veritat que com a col·lectiu, per exemple, no té mateix preu que uns puestos comercials. Perquè claro. és una altra intenció, vaja. Claro, claro, claro. I, sí. pues, això, eh, ara que xerres altres autores, eh, bueno, deus deu sabre qui és la Tilly Walden, no? Sí, sí, sí. Ah, vale, no, és que, clar, és que, o sigui, jo la vaig mm, eh, conèixer fa poc, i, ah, clar, sí? o sigui, bueno, bueno, no, en persona no, o sigui, un còmic sou jo. Sí. Ja, ja. I, i, I, clar, i em recorda una mica l'essència de, de les històries teves, no? I així com, a, no sé, com molt de fantasia, o sigui, que com el teu univers i el seu de la Tilly Walden són distints no? Però sí que trobo que hi ha una energia ja com de fantasia, com de gente pura, no sé, com de... És que, o sigui, jo diria que més o menys que tenim un interès compartit per al realisme màgic, no? Ah, sí. Però... Però Tilly està a un altre nivell, és com increïble el que fa, perquè és super ràpida i treballa superbé i a més a bueno, tu... és més jove que jo. Bueno, tu així mateix ets jove, ets més jove que jo, o sigui que on fire i eh, que, que també estàs fent un munt d'obres, que no sé, la gent que no conec no fa tant d'obres seguides i a més que tu et corres uns guions, un... bueno, no sé. Bé, bueno, jo ho veig més com que ara és el moment de treballar així. Claro, bé que fas. I, i bé, bueno, has mencionat aquestes autores amb les que vas compartir el Saló del Còmic de Barcelona, però vols citar algunes autores, bé, bueno, tant nacionals com internacionals, que, que t'agradin la, la seva obra gràfica? Bé, bueno, uh, ja he mencionat a la Núria i ja la Súlia, Núria Tamarit i Súlia Vicente. També eh, parlaria d'Emma Rius, és una altra autora d'Espanya, que també és d'aquí, a Colonia, vull dir. Mm. Um, I després, eh, fora d'Espanya, el eh, o sigui, treball de Tilly Wilden eh, m'agrada moltíssim. Eh, és de del que més m'agrada dels darrers de anys. I parlant de manga, eh, <laughs> Tú, ser... Dale, dale, dale. Yo me <ríe> agrada el manga, ¿eh? O sea que no, no pues pasis pena. Potser pues Fumillo, Kou, no. Ha estado una influencia muy fuerte. Y también está uh -huh. publicada. Está... O sea, si se sabe sobre él, se están publicadas en España. Y ahora mateix no sé qué más di. De memoria. <ríe> bueno, ya son son moltes. Sí, está guay, está guay. Pues, no sé, ma... Retransmets molt bona energia, m'has inclut animat a mi mateixa, que, no sé, com a crear i això, i a fer coses, i... No, bé. Fer coses, sempre està bé fer coses. Sí. I, Catalina, vols dir alguna cosa? No, jo estic aquí apuntant tot el que deus, saps? Perquè no d'on he bastat. Sabeu què passa? Sí, sí, que... l'Anabel, locomotora total, o sea, no, sí, sí, el su cerebro i... no para. I de Natyli Walden, quin, quin còmic recomanes? Eh, de Natyli Walden, recoman molt és eh, de Re, que s'ha publicat, es va publicar. Eh, eh, també l'editorial Espanya és es La Cúpula, també. Ah, també. Vale. I és en un ratll de sol, no? Eh, segona... No. Eh, ah, Jo estic auta. Es de re re és, out. Eh, eh, potser no me'n recordo el nom. Bueno, ser... m'estàs escutxando o... sí, m'estàs me escutxando molt bé, molt bé no, estic aquí en pla, que... fa't una llista perquè també tenc un fill que li encanta és còmic però moltes de vegades saps això de ses edats, que no saps que li és has... però ja dic, que més dona no? vull dir que també no sé, perquè no? Això què de... que a vegades di... s'avorreixen no? perquè diuen, només, jo ja no vull llegir això de nins, no? vull dir que és com a més adult i, tal, I Claro, claro. Està bé perquè de vegades sabe que ells trien el que vulguen i ja està. Ja, ja. I ara pues estava sí. aquí mirant i dius que també... Tan... Tot, tot, tot, tot el que deis me flipa. Sí, sí, pues Anabel Colazo i Till Walden jo crec que li agradaran. Vale. Me faig la No, sí, es... pues... De um, quina edat? Ha... De quina edat és? 12. Ui! Idò, potser els còmics de Júlia Vicente també li agradaria. Júlia. Sí, té uns, un parell de còmics publicats eh, amb la, de públic juvenil jo crec que està molt bé. Júlia Vicente, va vale, guai. Júlia, amb ex. Ah, perquè és, és d'allà, de Galícia? Exacte, sí. Vale, sí. d'acord. Doncs pues, moltes gràcies. I, <ríe> sí, i bueno, volia fer un comentari eh, pues, per, per ara com tot el país i tot el món està en crisi, no? Per si, per el que sigui, no podeu comprar els còmics, tot i que heu de comprar els de l'Anabel Colazó a la Cúpula.com eh, a, a moltes biblioteques eh, hi ha molt bona selecció de còmics. Ja. Jo sí, mateixa, sí. A, a la biblioteca d'aquí, del meu poble, vaig trobar el de la Tilly Walden i em va encantar, no? O sigui que de vegades fins i tot, jo què sé, bueno, jo visc un poble ara mateix i pues que no t'ho esperes però que, no sé, almenys a la, a la biblioteca d'aquí jo, jo flipo perquè hi ha coses superguais. Sí, les biblioteques o sigui... eh, fan un treball guai, eh, diguem, eh, eh, com a exposició de novetats, eh? està molt bé, de còmics sí. també. Ja, val. Mm. Idò, I sí, això sí, sí. crec que hauria d'escoltar a la regidora de cultura del meu poble, perquè, la veritat, aquí, tenim, aquí mos menjant pipa saps? ja tenc una fam total. Okay. Sí, sí, sí, I no, no hi ha còmics guais va? a la biblioteca de Santanyí? No, que ben, és molt bàsic i és molt difícil també ja. trobar... És, moltes de vegades és com a ser restes, no, i dius, "M'em, aquí jo estic no tant que no hi ha res que m'interessi", i vull dir que he de ja. fer un esforç per per que m'agradi algús, és a dir, no, per fò. Ja. No, no, no és fàcil, eh. Pues dir, bueno, però bueno, Poyensa, perdona, Poyensa. Soye No, què dic? Eh, uh, ho, Marta, on estàs? Apoyensa. Deliria uns tremens en la ràdio. Sí, no. Apoyensa... Eh... apoyensa sou diferent. Apoyensa. Apoyensa sou diferent. apoyensa sou diferent. Sí. Bueno, hi ha dues biblioteques. So de Puyensa poble i so d'esport de Apoyensa. De Això ha jo es, es... depèn, perquè, per exemple, el llibre que estem llegint al Club de Lectura, de Vivian Gornick, Apegos Feroces, l'he trobat a la de Port de Poyensa. Sí. Cosa que dije, fuà, subidó máximo, saps? Sí. Que puc anar amb bici i el trop quan sí. normalment llibres de guais són difícils d'aconseguir. Mm. Però a la biblioteca de Pollença que a part, biblioteca en si és una passada, ah, sí? que era la casa de ara ah, no me'n record, com que jo no som poencina, tengo perdón, però era esa casa de, no sé, d'una família, i està reformada, és es una casa antiga, i bueno, la biblioteca és, no sé, de les més xules, no oh, sé, ostres, superguai, i, i el... els còmics estan molt guais. Val, pues intentaré anar-hi. <ríe> Te visito, Quedamos. Sí, com no, ah, venga. Sí, sí va. I bueno, Anabel, uh, vols explicar-nos algo més? Perquè no sé si ens, ens podem allargar molt més, que jo estoy pasando molt bon rato, però cuéntanos coses, eh, Anabel, eh. antes d'acabar. Mm, doncs, ja que hem parlat de videojocs... Uh... Ah, això, jo ho he mencionat, però dic, sí, sí. no sé si tornar-li a demanar perquè potser le da cosa, però tu t'ho no, solta. No, no, sort, és la... que... Estic triant de no parlar de, de més de videojocs, és que al final sembla que és que m'agrada més el videojocs que una altra cosa. No, sí que igual, si que... així no passa res. Sí que és veritat que, que, que és una de influències que trobo més importants a l'hora de, de fer còmics, sobretot darrerament. Eh, Mola. Quins, quins videojocs estàs jugant o t'agraden ara? Uh, doncs, és uh, de des de pot ser el que més m'ha influenciat eh, per triar de, de fer una altra història, és Kentucky Road Zero. Uh -huh. eh, um, que és un videojoc de fet, s'assembla més a llegir-ne una història que a qualsevol altra cosa, però funciona molt guai com a videolloc. I com, com a experiència interactiva, vaja i té unes temàtiques que, que tenen molt que a veure amb el realisme màgic que estàvem parlant abans. Molt, molt. És molt, molt guai. I també hi ha, a nivell de colors, com que hi ha videojocs així molt, molt colorits, no? Ara m'estaven recordant d'aquest que és super popular de les mascotes, com s'hi viu? De les mascotes? Sí, que tu tens una mascota, que eres una mascota i estàs en el Mundo S, vas fent casites i coses. Ah! Que és que super superfamos, pet pet algo? No. Eh... No sé què és. Jo he vist que tu jugaves a això. Que eh... ja jugava a això. De la, de la Nintendo SD? De... de 66, que no. Nintendo. Uh... No, hi ha ja... un uh... ja videojoc. Vols... Que vale. tu la teva mascota, la fas, le pones vestiditos i... Estàs, uh, bueno. estàs parlant, parlant d'Animal Crossing. Això... Sí. <ríe> Va vale, bé, divertit, això. Jo, jo vaig veure el, no sé, el teu Facebook claro. Instagram, que jugaves, no? Sí, sí, moltíssim. Vale, vale. Però a nivell de colors, veus, a nivell de colors és supercolorit Animal Crossing, no? I a més, no? una cosa molt xula d'Animal Crossing és que com que... Com que el, el, el videolloc potser t'anima a triar eh, colors que, que siguen com armòrics entre ells, perquè tot, és, tot té que veure amb no? com bonic, no? I Exacte. Doncs, estàs fent decoració i estàs ahí com eh, fent, fent una activitat com mental d'integrar bé els colors. Es, claro, colors, visualment. És una moguda. Allò que més m'agrada dels videojocs és que, eh, sense, sense adonar-te'n, se, estàs construint narratives e històries uh, contínuament. O sigui, dona igual, igual si estàs jugant, no sé, a eh, sí. Crossing o estàs jugant, jugant a, a Celta. Celta és un dels llocs de, dels videojocs que més m'agraden i, i, bueno, Pride of the White". I és per això, perquè contínuament, o sigui, tu comences a jugar i no saps què, què passarà, a que, a aquesta velada. I això m'encanta, perquè em fa pensar molt en, en, en, en què vull jo escriure per els es, es pròxims còmics. En plan, què vull jo que... que... O sigui, què passa en aquest còmic i per què. No? Claro, claro. I, mira, m'agradaria fer-te dues últimes preguntes per acabar. Preguntes super ràndom. Eh, tu jugaves a un videolloc d'aquests del Facebook que es deia Pet Society? Oh, Dios! Uh, sí, sí, sí, sí. O sigui, les classes, ara, ara ja han passat 10 anys, o sigui, es pot dir, les classes d'informàtica, les instituts, eh, eren jo i una amiga jugant això, tota la classe, vull dir, no? Que és com, l'Animal Crossing és el Betso society i O sigui, perquè jo, o sigui, bueno, per qui no conegui, quan, quan va sortir el Farmville i tot això, que el Farmville no sé, jugava més gent, però jo estava superadicta. Jo el farming mai vaig jugar. O sigui, quan, quan el boom de Facebook, pues, va, hi havia llocs de Facebook. Crec que ara també n'hi ha, però no sé qui en juega. O sigui, sea, no, no conec a nadie és que, que juegue que, actualmente. O... o sigui, el part... club i jo, perquè són llocs que, que estan supermonificats. Sí si te hacen gastar salud y lo que sea pero Pets Society era como era la, salvavidas era, era. a la clase de informática. Y era súper adictivo, o sea, sigui, no, o sigui, yo, es que te comento porque ya verás esta, que esta también jugaba. Yo, sí, claro. bueno, Pets Society era un joc de Facebook, ¿vale?, que tú pues creabas la teva mascota y era en animación flash. Y claro, sí. era súper mono porque podías ponerle los colores, las orejas, los distintos que quiso he de dir, en favor d'aquest videojoc, que normalment els jocs eh, de Facebook i aquestes coses són com terribles, són super-jectures, però aquest estava bastant tamponit. Havia moltíssima gent jugant i clar, sí, havia sí. una moguda que era, si tu visitaves la casa d'altres i bueno, havies de guanyar monedes, saltaves a la comba, doncs pues, te daven monedes, bueno, típicas cositas, ¿no?, de videojuegos de estos, sí, sí, sí. y, claro, si tú visitabas la casa de gente, te monedas y, claro, veías sus casas y tal, y yo, pues, la gente que tenía agregada al Facebook era gente normal y, claro, no era tan friki como yo, y, claro, yo veía, tío a no ser, bueno, quizá había alguna chica o algo así que también, però, clar, jo deia, tio, jo necessito más. Llavors, em vaig fer un perfil fals de Facebook... No! Per, uh, amb un, amb un, que jo me llamava Yolanda en el Facebook, Yolanda no sé què, i el, el clar, i agregava gent, perquè tu podies veure el perfil de la gent. Llavors, agregava gent només del Pet Society, per, clar, amb, amb una segona mascota, perquè la meva mascota principal es deia Rutiger i era verde, i la segona era rosa, bueno, no me'n record, perquè com era la secundària, entonces clar, l'altra visitava a tota la gent que jo agregava, saps? I clar, un muntó de monedes, i el guai era que podies enviar els mobles de, de mascota a mascota, tu podies regalar. I jo, i van tancar el joc, el que va passar, perquè ho vaig investigar, van tancar Pet Society, petó, perquè jo crec que havia un munt de gent addicte, perquè clar, jo mai vaig invertir diners reals, però tu podies. Clar. ¿sí? Hmm. I, I jo crec, van tancar, crec, no sé si per addicció o per què, però clar, i fou un bajón quan jo de repente ja no tenia a Rüttiger, ¿sabes? O sea, lo cerraron. <ríe> o sea, crec... Quería explicar esto, porque es importante. <ríe> jo crec, Marta, que, uh, que tens que jugar a Animal Crossing i recuperar jugat, aquest, aquest per... sentiment Jo he jugat, he jugat, me l'han deixat, però és que jo ara tinc Animals Crossing de veritat. Tinc 4 ah, gats. Sí, sí, sí, sí, això ja és molt I, de temps. Però sí, i, i l última pregunta, perquè aquí als No Mines Atrás ho he vist, a, a tu t'agrada nedar? M'agrada nedar? Ah, sí, eh, nedava, nedava... Vas nedar com des dels eh, 6 anys fins al... Fins als de 8 o 16, no sé, <ríe> és, és, és l'únic esport que he fet. Sí, jo també m'agrada molt nedar. I, i, i ara practiques natació? Eh, no. Eh, per lliure? M'agradaria molt, però és que no, no ho faig. <ríe> Clar, el que passa és que molts poliesportius com estan oberts tancant Clar, és és un rollo I jo pues, fa sí. poc bueno, em van regalar un neopreno i com visc de al mar vaig ah, anar, però mm. ara està més freda i de, de vegades pues, fa 20 ones, però bueno, el meu objectiu és nadar. És com una particular. la gent que li agrada nadar és com... Bueno, si les dues ens gusta nadar i les dues hem jugat PSOZET i ja podem ser amigues. Exacte. <laughs> Pues bueno, Catalina, aquí hem de tancar. Sí, bueno, està molt entretengut per tot això. <ríe> jo, jo, estic, jo estic escoltant aquí molt. M'encanta. Um, pues jo, bueno, lo de neopreno, jo no m'atreveix a veritat. Però um, el meu company té un neopreno i va nedar i estava molt fora d'avui, per lo que m'han contat. Però bueno. Ja. I... I res, sí, però fascinant. M'encanta escoltar-vos, de veritat. Eh, i, I, bueno, El gràcies. universo. Sí, moltes gràcies. Molta informació nova, també, m'agrada. I, I bé, res, que... No sé, demà també, si mos voleu escoltar, eh, seguirem amb una altra conversa, no? També... Eh, sí, amb, amb una amiga meva de... Anabel, que... Units, que vos... se Marlo. Vos coneixeu, Anabel i... de Marlo, o no? No no no no. No. Ah, vale. no, no, no, no, no, no, no, no, vale. y bueno, eso es una movida que aún me tengo que preparar, para me lo prepararé, ya, estad atentas, Instagram, Comendo Cotorra, después, lacúpula.com, comprad todos los cómics de Anabel Colazo, sí, sí. y el cómic de Adopta y no Abandones, Ayudad a todos los animales, no, no, no compréis bitcoins, Ayudad a los animales, eh, pues, res, que Anabel... Bitcoins. Molt bé, molt bé. Eh... Bueno, Anabel, a veure si ens coneixem en persona eh? algun dia, si, si vens per aquí... Ah, pues... sí, Anabel, has... tu has estat a Mallorca. Jo eh, vaig estar a Mallorca una vegada als viatges d'estudis eh, de l'escola. De Ah, és que o sigui Ferri, fa, moltíssim, fa moltíssim, sí, en Ferri pues has, de venir, has de venir i ens hem de conèixer Quan sí. el puto virus s'acabava He d'anar, definitivament No, en sèrio, vine, estàs convidada A casa meva y, guai, y, guai, guai I hi ha coses ocultes Que passen a Mallorca, a vegades parece que no passa nada Però sí que passen coses I quan ho descobres dices Tío, esto es un nivel de misticismo de, o sea, gente en cuevas, en bosques, sí, eh, cosas sí, sí. cosas raras, artistas mmm, bohemios pero de verdad, ¿sabes? No de, de, de Instagram. Y pero fenomenología <ríe> extraña, así. Que... Ah, sí, y bueno, al avistamientos de ovnis, no sé, sí, en la Tramuntana. Bueno, movidas sí, sí. como como como digo yo de de Ibiza? Es verdad. será. Es vedrà. Sí, sí, pues movidas así, és a Tramuntana, porque clau, es, ve, es vedrà, era era part de la Tramuntana, ¿no? Os te flipando. O siguts sea, no ho fa? Sé pas. Eso, o sea, sigui, es vedràs com un i jo i es vedrà no Ah, va, ja sé lo que cerrau. Sí, sí, sí, sí, ara és que no sí. pensava que cerraveu d'un lloc on hi havia jo que sé, certs extraordinaris i coses d'aquestes. Bueno, es veig un punt com, com Montserrat a Barcelona o com sí. val, val. a Cúber a la tramuntana no? de avistament d'ovnis i mm. tal. Val. O sigui, sí, sí. Anabel, promise, Venga, visit sí Mallorca. visit Mallorca. Visit Mallorca a estadi. Bé, doncs. Eh, mos ha bastat bateria. o oh, puc celebrar també perquè estava preocupada ja però moltes gràcies per, per tota aquesta tarda i eh, gràcies i, a vosaltres i bueno te llegirem, te mirarem per tot sí, <ríe> I, sí. Eh, I pujarem Marta. el podcast a la nostra web aviat okay. guai bueno, doncs pues, moltes gràcies a Anabel gràcies. que tinguis bona nit Igualment, gràcies, bona Catalina. nit Adéu, bona nit a totes i que tingueu bons somnis i demà mos tornem a trobar a les 7 de Sola Baixa en Xenogènesis i després amb una entrevista d'Anna Marta Grimald bueno, entrevista, una conversa d'Anna eh, Marta, que així ja um, Sí, amb um, la Marlo una nota que mos contarà com està als Estats Units que està molt malament A Califòrnia, no? Bé, doncs vale. sí. bueno, sí, pues, sí, encantada, gracias. bona nit Bé, bona... bona nit, gràcies, Anabel Gràcies a ah. a mm -hmm.